Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auudzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa bari wa sallim. Amma abad. Fa'auzubillah min rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alasri innal insana nafi khusrin illa alathina awalun wa amilis salihati wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabr. Salakullahi ala azim. Apabila Rasulullah sallallahu Al-Fatihah macam. Ya, mudah kita dalam sampai pada hadis yang kedua eh. surat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sani. Hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Daripada Umar radhiallahu anhu juga, Aidon tu do juga. Kala dia telah berkata, Bainama Nahnu Julusun, ketika ataupun tak kala kami Julusun sedang duduk, Ainda Rasulillahhi Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, zatayomen pada satu hari, iz, tolaa alaina ketika itu muncul ke atas kami Rajulun seorang pemuda syadidu bayar disiap sangat putih bajunya syadidu sawadis syari sangat hitam rambutnya la yura alaihi atharus safar tidak kelihatan kepadanya tanda-tanda safar <coughs> yang perjalanan Walau yang minna ahadun dan tidak pula mengetahui ataupun mengenali di kalangan kami seorang pun hatta jalasa ilah Nabi saw sehinggalah dia duduk di hadapan Nabi saw faas nadaruk batahihi ila aruk maka dia telah menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lututnya. Yang yang kedua ni bermakna Nabi lah, maka dia telah menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Wawadha akafayhi ala fakhirzaihi dan dia telah meletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua tapak tangannya. Yang kedua ni ulama ada khilaf sikit. Apakahnya yang kedua ni Nabi atau dia sendiri? Maknanya kalau dia meletakkan kedua belah tangannya di atas peha Nabi, maknanya bayangalah dia duduk rutut, lutut bertemu lutut. Kan, yang pertama tu fasnada rukbatahi ilarukbatahi. Dia pakai di situ dua-dua tomer -dua, hi dengan hi tomer ni katakan tina malah. Dia telah menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lututnya dah tentu lutut Nabi lah kan. Yang kedua ni silahlah diri nama wawatun akafaihi. Dia telah meletakkan kedua. Tapak tangannya, ala fakhizaihi atas kedua pehernya. Nyah tu sama ada satu sengai nama kata nyahnya peher dia sendirilah. Maksudnya dia letak tangan atas peher lah. Ada sengai nama kata, orang nama kata yang nyah itu kembali kepada Nabi. Maksudnya dia letak tangan kedua tangan atas peher Nabi. Sebab di sini kan hi itu, dia ada dua kemungkinan Waqala dan dia berkata Ya Muhammad Wahai Muhammad Panggil pun nama Tak panggil Rasulullah kenabi. Ya Muhammad Akhbirni anil Islam Khabarkanlah kepadaku Mengenai Islam Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah SAW bersabda Al-Islamu Adapun Islam Antajhadak Kamu bersaksi Anla ilaha illallah bahosanya tidak ada tuhan yang layak disembah melainkan Allah wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah pesuruh Allah wujudan Allah. Waktu kima solah dan kamu mendirikan solat, waktu tiada zakat dan kamu menunaikan membayar zakat, waktu asal ramadhan dan kamu berpuasa di bulan ramadhan wa tahujjjal dan kamu mengerjakan haji di Baitullah Al-Bait tu Kaabah ini istata'ta jika kamu mampu ilaihi sabila untuk sampaikan sampai kepadanya qala sa'adta maka dia pun berkata kamu benar fa'ajabna yas'aluhu wa yusaddiquhu maka hairanlah kami terhadapnya dia bertanya, lalu dia membenarkan. Nanti kita salah. Kalau maka dia berkata lagi, Faah <kawalah> bin Ya'aniil Iman, khabarkanlah kepadaku tentang iman. Kalau Nabi SAW <Sanzang> menjawab, Antum mina billah hivamala wa kutubihi warusulihi wa yomilla akhiri. Kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat. Waktu mina bil kaderi khairihi wascharihi dan kamu beriman dengan ketentuan kader ketentuan takdir khairihi wascharihi baiknya dan buruknya kalau sadar dia berkata ini benar kamu kalau dia berkata lagi, lagi faakhir ni anil ihsan kabarkanlah kepada ku tentang ihsan kalau mungkin nabi saw menjawab anta'budallaha ka'annaka tarah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Iaitu melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu. Sekiranya kamu tidak melihat Allah. Fa'innahu yaraka. Maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Qala fa'akhbirni anissa'ah. Dia berkata lagi. Khabarkanlah kepadaku tentang sa'ah. Sa'ah di sini bermaksud hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alama ma minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang terhadap perkara itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jawapan Nabi pun nampak tu. Cantik jawapan dia kan? Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya dulu tak tahu. Kala dia berkata, faakhirni an amara kabarkanlah kepada ku tentang tanda-tandanya kiamat. Kala Nabi SAW antalidal amaturabataha hamba-hamba melahirkan tuan-tuannya. Nanti kita salah. Wa antarol hovata alorata alalata Ria'asyai Ya tatawaluna fil bunyan Antaratal hufata Kamu melihat orang yang Berkaki ayam Hufata tu orang yang berkaki ayam Tak pakai sendel Tak pakai kasut Al-orata orang yang telanjang Al-alata orang yang miskin. meskit Ria'asyai pengembala Pengembala kambing Ya yatatawaluna saling meninggikan fil bunyan di dalam binaan. Maksud sebut saling berlumba-lumba di dalam membina bangunan. Pemantalaqa kemudian lelaki itu pun pergi. Falabistu malian dan aku pun menetap beberapa ketika semaqala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Umar, wahai Umar, atadri man is'ail? Tahukah engkau siapa yang bertanya tersebut?" Kutuk aku berkata, Allah Warahmatullahalalam, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Kala Nabi bersabda, Fa'innahu Jibril, sesungguhnya dia itu adalah malaikat Jibril. Atakum, atakum, dia telah datang, yu'ani untuk mengajar kamu dinakum agama kamu rawahul Muslim, hadis lewa imam Muslim. Panjang hadis ini. perlu dibacakah dia punya terjemahan secara keseluruhan. Terbaca sekali lagi. Dengan hadis Nabi ni, ada nur. Terjemahannya yang ditulis oleh inilah apa ni pengarang kitab main penterjemah kitab ni dan pensyarahnya. Dari Umar radhiyallahu anhu juga masuk juga di sini maknanya hadis yang pertama tadi pun Umar riwayat kan. Jadi yang kedua ni pun Umar riwayatkan juga maka dia kata di situ jugalah. Katanya pada suatu hari kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang bersangatan putih kainnya, kainnya maksudnya bajunya lah bersangatan hitam rambutnya tidaklah kelihatan atasnya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak pula dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalinya sehingga ia duduk berdekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu ia menyenarkan kedudutannya kepada kedudutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas dua peha Nabi Shallallam. Di sini dia terjemahkan kepada peha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, "Hai Muhammad, kabarkanlah ku dari hal Islam." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam itu ialah engkau mengakui tiada tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu pesuruh Allah dan engkau mendirikan sembahyang dan engkau keluar zakat dan engkau puasa Ramadan dan engkau mengerjakan haji di Allah jika engkau sanggup pergi kepadanya." Dia berkata, "Benarlah engkau." Maka kami pun tercengang kerana ia yang bertanya dan ia pula yang membenarkannya Katanya lagi Maka khabarkanlah kepada ku dari hal iman Rasulullah SAW menjawab Iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan segala kitabnya dan para rasulnya Dan hari kemudian dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan jahatnya Ia berkata benarlah engkau Kemudian ia bertanya lagi Maka, sebarang, maka sekarang khabarkanlah kepada ku dari hal ihsad Rasulullah SAW menjawab, Ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Akhirnya ia berkata, yang ini meneruskan pertanyaannya lagi, maka khabarkanlah kepada ku dari hal hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, Tidaklah orang yang datang darinya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tidaklah orang yang ditanya lebih patut sepatutnya dengan masulunanhu yang anhu di, yang ditanya mengenainya itu terjemahan yang lebih tepat tidaklah orang yang ditanya mengenainya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya kalau begitu katanya kabarkanlah kepadaku dari tanda-tandanya sahaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tanda-tandanya itu ialah bila hamba-hamba telah melahirkan tuannya dan engkau lihat orang-orang apa ni, tidak berkasut, tidak berpakaian, biskit, pengembala kambing Berbangga-bangga menegakkan dan meninggikan binaan Kemudian ia pun pergi Lalu aku terdiam beberapa lama Setelah itu Rasulullah SAW bertanya Hai Omar, adakah engkau tahu siapa orang yang bertanya itu? Kataku Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Rasulullah SAW berkata Sesungguhnya itulah dia Jibril yang datang kepada kamu Untuk mengajarkan agama kamu direwekkan oleh muslim panjang hadis ni tapi dia merupakan asas kepada agamanya ah kan di situ kan kesimpulan dia tu akhir sekali itu fa innahu jibril ataakum yu'allimukum dinakum jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kamu agama kamu jadi agama ni dia ada tiga cabang lah, yang utama Yaitu Islam, Iman, Ihsan Dan juga nanti lepas tu ditanya tentang kiamat Maknanya tentang berakhirnya lah Selesai bila dah Iman, Islam, Ihsan Selesai lah Mulalah kita menghadapi hari kiamat Untuk menilai Iman kita, Islam kita dan Ihsan kita Di dunia ni hidup ni tiga perkara itulah kita perlu usahakan Nanti selepas tu kiamat akan dinilailah ketiga-tiga perkara sebut dalam hidupan kita. Sejauh mana Islam kita, sejauh mana iman kita, sejauh mana ihsan kita. Nanti dia akan dipersoalkan di akhirat setelah kiamat. Itu penghujung kepada uh, kehidupan kita lah yang beragama tu. Nah, di akhirat ni hanya balasan-balasan sahaja. Okey jadi di situ ada beberapa petunjuk lah dalam hadis ni kita ikutilah satu persatu dia pun pengarang ni pun dia menjelaskan satu persatulah ok syarahannya hadis yang kedua ini direwatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab juga, Imam Bukhari tidak turut merewatkannya dari sanat atau jalan yang direwatkan oleh Imam Muslim tetapi beliau ada pula merewatkan bersama Imam Muslim dari Abu Hurairah jadi hadis ni ramai yang meriwaikan lah. Sebab kan tu kan. Apa ni? Kami duduk bersama Rasulullah SAW. Lepas tu datang seorang kan. Ini maknanya ramai lah di situ. Jadi yang antara yang selain daripada Omar yang meriwaikan hadis ni. Antaranya Abu Hurairah dan Imam Bukhari memilih hadis yang telah diriwayatkan Abu Hurairah. Dan kalau kita tengok nanti hadis ni versi dia macam-macam dia bukan satu hadis je, banyak hadis tentang tiga perkara ni, Islam, Iman, Ihsan ni version dia macam-macam besi dia macam-macam, ada yang tanya Iman dulu baru tanya Islam, nanti ada yang merewatkan yang Islam dulu baru Iman, dan kemudian dalam lafaz-lafaz yang agak berbeza nanti tetapi dari segi makna semuanya sama lah, sebab masing-masing dengar tapi bila merewatkan tu ikut memori masing-masing lah, cara penyampaian masing-masing dan memori masing-masing sebab Kan, Saya normal, cara dia cerita macam tu. Nanti orang lain pula nanti, cara dia cerita lain lah. Tapi apa yang disebut Rasulullah SAW tu, itulah. Kan. Dan juga ada setengah tu memang macam Abu Hurairah, dihafal setiap lafaz-lafaz daripada Nabi tu. Dan ada setengah-setengah sahabat tu, dia hadis bil-makna. Maknanya, dia semakna dengan apa yang telah hadis, sampaikan Rasulullah SAW lah. Haa. Jadi macam-macam version nanti Kalau kita cek Bukhari, Muslim dan kitab-kitab lain pun Banyak ada lah di sini Sebab ni antara hadis yang terpenting lah dalam Islam Merupakan asas kepada Islam Jadi di situ Kalau, tengok, kalau kita tengok dari segi uh, Isi dia Dia ada cerita tentang Islam, Iman, Ihsan Seolah-olah macam tiga perkara yang Berlainan lah Islam lain, Iman lain Ihsan lain, seolah-olah macam like tu Tapi not... tidak dia ada hubungan antara ketiga-tiga perkara tersebut. <coughs> Cuma dinamakan agama ni agama Islam. <coughs> Kita tak namakan agama agama iman atau agama ihsan, agama Islam. Sebab yang tampak itulah Islam. Sebab Islam tu nanti itulah yang zahir. Kalau iman tu, iman tu nanti yang batin, kepercayaan membenarkan, yakin iman tu perkara hati. Amalan hati percaya Dari segi bahasa nanti dibahas setiap satu nanti. Ini saya secara ringkas lah saya simpulkan habis sini. Jadi kita, kita dipanggil orang ya apa ni agama Islam sebab yang tampak tu zahir tu Islam lah. Syahadah, sembahyang, puasa kan semua nampak kan amalan-amalan. Tapi kalau iman mana nampak? Masing-masing tahu masing-masing iman dia tu ada dalam hati dia. Kuat mana iman dia, lemah atau ataupun im lemah iman dia tu tak nampak cuma tanda-tanda tu nampak pada Islam lah bila ha, semakin kuat iman dia, semakin kuatlah lah Islam dia, amalan dia lepas tu agama kita di dikenali di sebagai agama Islam yang tampak lah ha. tetapi di dalam Al-Quran Allah panggil orang-orang yang beriman ya ayuh ladhina amanu wahai orang yang beriman pasal Allah dia mengetahui lah kan hati-hati manusia ni ha, itu pun setelah berhijrah di Madinah baru Allah turun ayat Al-Quran yang menggunakan lafaz ya ayyuhallaziina na'amanu wahai orang-orang yang telah beriman. Di Mekah kebanyakan ayat kebanyakanlah ya ayyuhan nas wahai manusia, wahai manusia. Belum seolah-olah belum lagi diiktiraf iman dia. Setelah di berhijrah ke Madinah baru ayat-ayat yang turun semuanya ya ayyuhallaziina na'amanu dan di dalam apa ni ada satu surah surah Al-Hujurat pun ada satu ayat yang mengisahkan tentang orang Badui itulah. Ayat dia "Kaulatil A'rabu, amana?" Telah berkata orang-orang Badui, amana? Kami telah beriman. Sebelum Nabi jawab apa ni pernyataan orang Badui tersebut, turun wahyu. Qul katakanlah wahai Muhammad Lam tu'minu Kamu belum lagi beriman Walakin Qulu aslamna Tetapi katakanlah Kami ni Islam Walamma yadukhulil imanu Fikulu bikum Iman belum masuk lagi dalam hati-hati kamu Haa jadi bermakna orang Mubadui jadi mengaku dah beriman. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi. So katakan kepada orang Mubadui sebut. Lam tub minu. Kamu belum lagi beriman. walakin qulu aslamna. tapi katalah katakanlah kamu baru masuk Islam. Walamma yadukhulil iman fi fiqhulibikum. Iman belum masuk lagi dalam hati-hati kamu. Ha, jadi kalau kita tengok di sini. <coughs> Salah Allah macam. Iman tu lain. Islam tu lain lah. Uh, tapi insyaallah nanti mungkin minggu depan kita saya bahas tentang kaitan antara iman dan Islam. Pembahasan dia panjang. Imam Ghazali dengan dan juga guru dia Imam Abu Talib Al-Maki dalam kitab Qutul Qulub dan Imam Ghazali dalam Ihya' dibahas bab ni. Perbezaan antara iman dan Islam, persamaan antara iman dan Islam dan hubungan antara iman dan Islam sebab banyak ayat-ayat dalam quran yang yang sebagian ayat mengatakan seolah-olah kalau kita baca secara zahirnya nampak macam iman tu berbeza Islam tu lain. Dan setengah-setengah ayat mengatakan iman itulah Islam, Islam itulah iman. Dan nanti juga setengah-setengah ayat tu menunjukkan hubungan hubung antara iman dan Islam. Itu insya-Allah mungkin mengedepankan kita bahaskan. Jadi di sini <coughs> seterusnya pengarang kitab dia uh, menilai hadis di sini penilaiannya lah, Hadis ini mempunyai nilaian atau martabat dalam hukum Islam Mananya dia lebih ke arah hukumlah Dan juga secara keseluruhan Islam Ibnu Hajar al-Lahitami berkata Hadis yang diriwayatkan al-Muslim ini adalah satu-satunya hadis yang dipersetujui Tentang besar kepentingannya Dan banyak pula hukum-hukumnya Kerana meliputi pada segala urusan ibadah yang zahir dan yang batin Dari urusan keimanan dan pekerjaan anggota Sehingga urusan keikhlasan hati dan batin dan pengawasan dari bencana-bencana yang merosakkan amal malah hadis ini juga tempat kembali segala amal syariat dan daripadanya pula tumbuh cabang-cabangnya nah, memang dinyatakan semualah di sini kan mana yang zahir itu islam, yang batin itu iman dan ihsan, kemudian apa ni, tentang hari akhirat kan maknanya tanda-tanda apabila akan hampirnya hari kiamat itu apa tanda-tanda dia Okey, Di sini <coughs> saya nak beritahu sikit Apabila ada tiga cabang ni, Iaitu Islam, Iman dan Ihsan Maka ulama'-ulama' yang datang setelah zaman sahabat Telah uh, mengasing asingkanlah bidang-bidang ilmu Untuk mengkaji tentang Islam, Iman dan Ihsan Kalau kita tengok di situ Kalau Islam tu lebih ke arah amalan-amalan yang zahir Yang luaran seperti sembahyang puasa, zakat, haji dan sebagainya. Dan daripada itulah munculnya ilmu fiqah. Yang membahaskan tentang amalan-amalan yang zahir. Ilmu fiqah. Dan uh, untuk membahaskan tentang iman tentang masalah keimanan oleh kerana iman ni perkara hati, perkara batin, perkara i'tikad, perkara akidah. Jadi maka muncullah waktu tu satu fan satu bidang ilmu yang dipanggil ilmu tauhid atau usuluddin atau ilmu akidah atau ilmu teologi atau ilmu kalam macam-macam nama. munculnya bidang-bidang ilmu yang membahaskan khususlah tentang iman dan akidah. Kemudian Ihsan pula munculnya ilmu yang dipanggil ilmu tasawuf. Daripada Ihsan itu nanti munculnya satu bidang ilmu yang diberi nama, diberi nama ilmu tasawuf. Ada pun penamaan-penamaan ilmu. Ini dituduh oleh sebagian golongan sebagai bidang. Ah. Nabi tak pernah kelas-kelas peran pun. Tak ada pun ilmu tasawuf zaman Nabi. Tak ada pun macam-macam lah. Itu semua orang-orang yang jumud yang dia punya sempit pemikiran dia dan tidak faham akan perkembangan sejarah islam dan perkembangan sejarah ilmu tersebut ha, biasalah dia orang ni, tak ada kerja lain jadi kita perlu luaskan pandangan kita tengok dulu, kaji dulu ikut dulu kan? mengaji dulu, lepas tu baru, baru, baru buat statement keputusan ya, belum apa-apa lagi dah bida'ah, bida'ah, bida'ah set surat raka jadi, tak perlulah kita layan orang macam tu. Jadi kita ikut betul-betul. Banyaklah kitab-kitab ulama'-ulama' yang mengeluarkan kitab-kitab tentang tarikh uh, tentang Islam ni. Uh, ada yang buku yang satu tu yang saya ingat. Uh, tarikh Tashri Al-Islami tarikh pensyariatan Islam kemudian ada yang tarikh-tarikh tentang fiqah pun ada tarikh-tarikh tentang tauhid pun ada dan tarikh-tarikh tentang tasawuf setiap pun ada buku lama-lama sekarang kenapa munculnya bidang-bidang ilmu ni kenapa dibuat bidang ilmu yang berasingan terhadap ni padahal zaman Nabi tak buat itu semua nanti baca insyaAllah ada saya akan sampai lah yang penting-penting di sini Cuma yang dekat dekatkan di sini bermakna untuk mendalami Islam, amalan-amalan yang zahir, yang luaran kita belajar fiqah. Untuk mempelajari tentang iman, akidah, kita belajar ilmu tauhid Dan untuk belajar tentang ihsan, kita belajar ilmu tasawuf. Ilmu fiqah ataupun amalan-amalan zahir ni yang mu'tabar, yang diaktiraf oleh para-para ulama' dan yang berkekalan sehingga hari ini adalah ilmu fiqah yang telah dibawa dipelopori oleh empat mazhab empat mazhab iaitu mazhab syafi'i mazhab maliki mazhab hambali dan mazhab Hanafi selain daripada empat mazhab ni tidak diiktiraf oleh ulama' walaupun diiktiraf oleh pengganut-pengganut mazhab tersebut ada di antaranya mazhab-mazhab ahli ahli hadis yang mana kita tahu kalau kita tengok sejarah, ahli-ahli hadis punya mazhab ni diamalkan oleh para-para muhadisin. Tetapi zaman sekarang orang yang konon-konon dia pun muhadisin, dia pun berpegang kepada mazhab ahli hadis. Uh, dia pun rasa dia pun dengan Imam Bukhari sama level. Dia rasa dia dengan Imam Muslim, Imam Termizi, dia sama level dia pun menganggap diri dia sebagai mazhab ahli hadith. Dia pun menolaklah, menolak empat mazhab. Kemudian dia pun beramal dengan ahli-ahli hadis Ikut Imam Bukhari, ikut Imam Atramizi, ikut Imam Muslim. Semualah muhadisin mazhab dia. Paling utama saya Bukhari Muslim lah. Dia tolak mazhab. Ini ada muncul. Tapi ulama-ulama' Menyuruh kita orang awam ni yang belum sampai tahap-tahap muhadisin tu kita ikutlah empat mazhab. Ha, sebab tu munculnya banyak sekarang ni dalam dalam Facebook pun sikit-sikit ha, apa dalil dia? Hadis kata macam ni. Apa dalilnya? Apa hadisnya? Ada ha, masalah al-hadis dia -hadis, kan tu. Ini hmm. lah. Bukhari kata Imam Bukhari kata macam ni. Ah ha, maknanya apa yang Imam Syapiri kata tu tak betul lah. Ni bagi kita pegang apa yang Imam Bukhari kata. Hmm. Tak apalah. Padahal muhadisin muhadisin tersebut pun tak pernah buat satu mazhab pun supaya orang ikut mazhab dia dia hanya berisytihad disebabkan dia dah sampai tahap musnahid dia berisytihad tapi sebelum tu pun dia beramal dengan mazhab Imam Bukhari sendiri pun belajar fiqah belajar mazhab belajar apa ni, fiqah dengan Imam Humaydi anak murid Imam Syafi'i dan Imam Termizi pun kalau kita tengok sejarah dia tu yang dia kalang kitab di Sunnah Termizi pun 70% menyebelahi Imam Syafi'i. Ramailah para para muhaddisin semua ke arah bermazhab kepada mazhab Imam Syafi'i. Cuma ada beberapa kaul atau fatwa di dalam mazhab Syafi'i yang yang tidak dipersetujui oleh para para muhaddisin mustahid tersebut. Mereka mereka berijtihad dan apa ni fatwa sendirilah dan selepas itu pun lah, dari zaman tersebut banyak juga muhadisin-muhadisin para-para mujtahid yang asalnya bermazhab seperti syafi'i, Hanafi dan sebagainya tapi apabila mereka sampai di tahap mujtahid mereka mereka pun berisytihad sendiri di dalam masalah-masalah yang mereka-mereka rasa istihad dia itu berbeza dengan mazhab ini dilakukan oleh orang yang Sampai tahap mustahil. Tetapi zaman sekarang kita tengok, dia baru belajar Bukhari Muslim, baru belajar pondok beberapa tahun, belajar universiti, dia dah tolak dah mazhab. Dia rasa dia mungkin sama dah kot dengan macam Imam Bukhari. Dan dia tolak mazhab. Ha. Tak apalah, biar dia, kita pun tak ada nak buat apa kan. Kita pun tak dipertanggungjawab pun untuk fikir pasal dia. Cuma masalahnya, dia mempengaruhi orang-orang awam supaya menolak mazhab-mazhab mazhab ni dan mengikut mazhab-mazhab alih hadis. Tetapi ulama, ulama, jumhur ulama, majetul ulama mengesurkan, menganjurkan supaya orang-orang awam yang ingin mengikuti mazhab maka pilihlah salah satu daripada empat mazhab di dalam fakah supaya mudah diamalkan dan menjadi boleh bekerjasama di dalam satu-satu kawasan atau satu negara lah Kalau satu kawasan satu negara itu bermazhab syafi'i maka syafi'illah yang dipelajari dan diamalkan. Kalau Hanafi Hanafilah, kalau Maliki Malikilah, Hambali. Dan tidak akan berlaku apa ni pertembungan antara mazhab-mazhab yang mana akibat akibatnya nanti akan berlaku beberapa akibatlah seperti talfiq ataupun tasahul dan sebagainya. Memilih yang mudah-mudah saja ataupun membatalkan jenis talfiq itu membatalkan antara satu sama lain dalam satu mazhab dalam satu bidang, satu bab ilmu panjang masa dia, dah pernah cerita dulu kot awal-awal masa buat fiqah jadi untuk Islam ni kita pilih salah satu mazhab boleh kita nak, tak nak ikut mazhab belajar sungguh-sungguh, gajin-gajin sampai tahap mustahil, istihad dah sendiri ha. kalau kita tak sampai kita sampai tahap mustahil, kita tetap muqalit, alim macam mana pun kalau tak sampai tahap mustahil, tetap muqalit tetap ikut mukallif ni orang yang mengikut dan ikutlah yang mana dianjurkan oleh ulama iaitu empat mazhab. Ha. Kalau tak puas hati juga nak ikut Imam Bukhari itu terpulanglah kita tak kata salah. Maknanya kita, kita tidak dianjurkan oleh ulama untuk ikut mazhab-mazhab yang menggunakan hadis. Ha. kita dianjurkan untuk mengikut empat mazhablah yang yang telah lama dan aa, ribuan tahun, 1000 tahun lebih yang mengikuti empat mazhab hmm. tapi kita jangan bergaduh jangan menyalahkan orang-orang yang berbeza pendapat dengan kita lah dan kebanyakan mereka ni lah yang mulakan mulakan dulu jadi kita jangan jadi macam dia ha. dan bagi orang-orang awam yang masih belum mahir di dalam sesuatu mazhab maka ulama-ulama mengatakan bahawa tidak apa-apalah kalau orang awam tu selagi dia mengikut Salah satu daripada empat mazhab ataupun dia mencampurkan mazhab-mazhab tersebut. Selagi dia beramal di dalam lingkungan empat mazhab, tak apa. Pasal apa yang tahu mazhab ni sebenarnya ulama' sahaja. Hukum bermazhab ni hanya untuk ulama'. Kerana apa? Selagi orang tu tidak pernah belajar tentang satu mazhab, macam mana dia nak berpegang kepada mazhab tersebut? Faham eh? Ha, jadi kita hanya boleh ikhtirah kita ni bermazhab syafi'i kalau kita dah belajar semua hukum dalam mazhab syafi'i. Haa. Misalnya orang tu dia hanya bab khatam solat dalam mazhab Syafi'i, dia hanya faham tentang mazhab Syafi'i dalam bab solat, dia belum belajar tentang bab puasa mazhab Syafi'i. Akhirnya dia akan amalkan puasa dia tu tanpa ikut mana-mana mazhab. Mungkin separuh Syafi'i, separuh Hanafi, separuh Maliki, separuh tak ada mazhab. Pasal apa? dia belum lagi menguasai ilmu puasa uh, bab puasa dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu ulama kata hukum bermazhab ni berlaku pada ulama-ulama ni adalah orang yang dah belajar semua hukum ilmu dia amannya dia dah sampai tahap ulama lah walaupun belum mana ulama pun nanti ada tingkatan-tingkatan dia nanti Aa, jadi kita boleh katakan ulama mana ulama di sini orang yang alim orang yang berilmu yang mengetahui tentang sesuatu mazhab maka dia berpeganglah dengan mazhab tersebut. Selagi dia tak belajar tentang mazhab syafi'i ke Hanafi ke... Macam mana dia nak tutup mazhab syafi'i? Dan macam mana dia nak mengaku bahawa dia ni mengamalkan mazhab syafi'i? Ha, jadi dia kategori dia kategori orang awam... ...yang masih lagi menuntut ilmu. Kalau dia tutup ilmu. Kalau dia tak tutup ilmu, lagilah turut. Lagilah dia tak tahu nak mengamalkan ikut mazhab siapa-siapa. Ha. Jadi bermazhab ni hanya kepada orang yang berilmu lah Orang yang menuntut ilmu tu... ...maka dia pilih lah salah satu mazhab dia belajar. Dan dia... Amalkan mazhab tersebut setelah dia belajarlah. Kalau dia tak ada ilmu tentang mazhab itu, macam mana dia nak mengaku dia ni mazhab syafi'i? Betul? Tetapi, di sebahagian daripada amalan dia itulah, maknanya dia telah, mungkin dalam bab solat, ha, diikut mazhab syafi'i. Ha, tapi kita tak ada nafikan dia ni bukan syafi'i, maknanya dia telah mula mengikuti mazhab syafi'i. Maka kena teruskanlah pengajian tu sampai habis untuk mengikuti mazhab syafi'i. Kata Katakanlah tak puas hati tak best dalam mazhab syafi'i ni, belajarlah pula mazhab Hanafi yang belajar, daripada mula bab taharah tu sampai lah bab hamba tu eh seronok pula mazhab Hanafi yang belajar amalkanlah boleh tak ada masalah tapi dengan syarat setelah mengetahui segala ilmu tentang mazhab Hanafi, barulah boleh beramal dengan mazhab Hanafi kemudian nanti masalah dengan isteri dengan anak, -anak dengan keluarga, dengan mak dan ayah zakat, buat batal huduh, batal semayah itu nanti pandai-pandai lah bergaduh Ha, dia masalah nanti kalau misalnya kalau satu keluarga tu isteri Syafi'i, ah ya, suami Hanafi, mak Al Hambali, cucu Wahabi. Nah ya, dia masalah. <laughs> dia masalah nanti. Dia senang mudah satu mazhab saja. Tapi tak ada paksaanlah. Tak nak ikut pun tak apa. Kan. Nanti kita kata wajib dia kata, "Wah, oh, siapa kata wajib? Apa dalil hadis Nabi kata wajib bermazhab?" Ha, kita kata, kita bagi jelas satu dalil yang umum. Ha, Al-Quran ta ha, kata, tanyalah ahli-ahli ilmu kalau engkau tak tahu. Ha. Jadi takkan nak debak solat tanya Imam Syafi'i, debak puasa tanya, tanya Imam Hanafi. Ha, itu masalah. Jadilah nanti campur, campur aduk. Tak boleh. Pilih salah satu. Tapi sementara kita belum menguasai semua mazhab itu, nak dikuasai bukan satu hari dua hari. Mungkin makan tahun nak menguasai seluruh mazhab Syafi'i itu. Maka, mungkin se sebelum kita menguasai mazhab sepenuhnya, maka dimaafkanlah kita kalau kita teramal dengan mazhab selagi masih ada dalam empat mazhab. Tak kisahlah. Ha, tetapi, tiba-tiba semayang pakai batu, ha, itu tak adalah dalam empat mazhab. Ha. Ha. Jadi kena bertanya lah dia tak, tak semestinya kita sebab ilmu ni satu dipelajari kalau di pondok-pondok di Madrasah dia ajar ikut kitab dan kitab tu disusun ikut bab-bab dan untuk menguasai semuanya memakan masa bertahun-tahun tetapi kita sekiranya ter, ada apa apa timbul pertanyaan dari dalam diri kita untuk mengamalkan sesuatu amalan kita tak tahu caranya boleh terus tanya tak perlulah nak tunggu bab, sampai bab tu baru nak nak ni nak tanya Ha, jadi amalan-amalan yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-harian itu pun Ulama' cuba susun sebenarnya ha, yang Kepentingan ilmu tersebut dengan pengamalan Yang lebih uh, majoriti dalam kehidupan Maksudnya dimenuhkan dengan baktah harah dan semayang Siapa? Semayang satu hari lima kali Kalau puasa tu kan setahun sekali saja puasa ha, dan Maka bak puasa itu dikemudiankan haji lagi lah dikemudiankan sebab mungkin yang bermampu sahaja semudup sekali ada dan kemudian bak-bak yang lain tu seperti muamalah muasyarah seperti jual beli dan juga muasyarah kahwin nikah tu itu pun semudup sekali dan juga itu nanti dikemudiankan sebab apa ibadah tu dulu kalau lah kita dulus dalam ibadah benda mudah kita untuk bermuamalah dan muasyarah, ikut hukum dalam muasyarah mu dan muamalah tapi biasanya orang tu kalau ibadah dia dah fail, semayang pun tak. Jadi dalam, apalagi dalam perkahwinan, dalam jual beli nanti dia lagi lah. Dia tidak menghiraukan hukum-hukum Islam. Ha, jadi ulama' dah susun lah. Cantik dah tu. Tapi sebenarnya kita tak perlu tunggulah menguasai seluruhnya ilmu baru nak beramal. Ada persoalan tentang masalah muamalah, muasyarah, nikah, kahwin, jual beli dan sebagainya. Kita tanya pada ulama'. Insya Allah Dan pastikanlah ulama' tu ulama' yang satu mazhab ha, hari ni tanya bak udhuk tanya Hanafi besok bak solat tanya wahabi besok tu bak kahwin tanya Hanafi ha, pening kepala dia nanti yang ni kata tak payah pakai wali yang ni kata kena pakai wali yang ni kata kena saksi yang ni tak payah pakai saksi akhirnya dia pilih tak payah pakai apa-apa lah ha, masalah jadi kalau boleh stick kepada satu ulama' tu, tu. insyaAllah lah ustaz tu dia akan bawa satu mazhab lah ha, jadi pandai-pandai pilihlah. mudah-mudahan Allah apa ni letakkan kita di bawah bimbingan ulama-ulama yang benar yang hak dan Allah lindungi kita daripada ulama-ulama yang sesat dan tergelincir daripada kebenaran bahaya sangat-sangatlah perkara ini. salah pilih ulama habislah kita dah pastikan ulama yang bersanad dan mengikuti majoriti fahaman Ahlussunnah Wal Jamaah walaupun dia mengaku dia Asyariyah Wal Jamaah kita kena buka mata laluas pengakuan memang mudah semua orang mengaku dia ada sunnah dan jamah tetapi kita perlu tahu macam mana nak tahu pun masalah juga ha, jadi mudah-mudahan Allah pimpin kita lah di dalam kebenaran nanti buat tauhid pula ha, lagi panjang cerita minggu depan insyaAllah ha, dia bawa Islam tadi kan lepas tu iman dalam iman apakah mazhab yang perlu kita ikut nanti insyaAllah minggu depan setakat tu ada soalan Okey, Ada Ada yang soal yang ditanya tadi tentang mazhab ni kan Satu fatwa Dan hukum yang telah dibuat oleh Para-para pentahkik Dalam setiap mazhab Perlu diketahui bahawa Di dalam setiap mazhab sendiri Terdapat banyak pendapat Para-para ulama' mazhab tersebut dalam mazhab Syafi'i sendiri ada bermacam-macam kaul. Kadang-kadang dalam satu masalah hukum tu ada dua tiga pendapat ulama. Dan Imam Syafi'i sendiri pun ada dua tiga pendapat. Jadi akhirnya benda tu perlu di... Ditarjihkan Ataupun perlu dipilih yang mana Satu yang patut dijadikan fatwa yang Mu'tamat di dalam mazhab Dan benda itu pun telah pun selesai Telah dilakukan oleh para ulama' kita Kalau dalam mazhab syafi'i Imam Nawawi dan Imam Rafi'i Dan seterusnya peringkat kedua Imam Minuh Hajar dengan Ibn Am Imam Ramli Dan pendapat-pendapat ulama' yang lain Yang tidak dipilih menjadi fatwa dalam mazhab pun Masih dipakai Sebenarnya bukan dibuang terus ha, Dipakai Itu hukum Satu part Okay. Yang kedua, pengamalan Jadi bukan semua orang bila dia belajar mazhab, dia ikut mazhab syafi'i Dia mampu untuk beramal dengan fatwa-fatwa atau kaul yang mutamat dalam mazhab syafi'i Mungkin dia masih lagi lemah Dia akhirnya tak mampu untuk mengamalkan fatwa yang mutamat Maka ada peluang, maknanya masih boleh berpegang kepada atau mengamalkan kaul-kaul yang kedua, yang ketiga dan seterusnya Ha, tetapi di dalam memberi fatwa ataupun mengajar ilmu seorang ustaz itu atau mu'alim itu dia perlu memberitahu fatwa yang mu'tamad, kaul yang mu'tamad dalam mazhab dan kemudian dia boleh juga memberitahu fatwa-fatwa yang seterusnya yang kedua, yang ketiga dan sebagainya sebab memang kemampuan orang tu berbeza ha. Tetapi terapi sisi fatwa perlu diketengahkan yang muhtamat. Tapi di sisi pengamalan tengoklah kalau tak mampu beramal dengan yang kita boleh ada qaul kedua, ketiga, keempat. Dan juga di dalam masalah-masalah tertentu seperti masalah haji misalnya kan. Nanti ada juga nanti kita memakai fatwa-fatwa yang bukan muhtamat seperti wuduk batalnya wuduk ketika bersentuhan laki dengan perempuan kita tak pakai qaul muhtamat waktu haji kerana di situ ada ada darurat. Ha, jadi kalau kita nak pakai kaul yang mutamat nanti masalah besar jadi dalam Islam ni ada hukum dia kemudian ada pengamalan dia dan ada makasit dia tujuan tujuan untuk mengamalkan agama tu ada tujuan Kalaulah kita sampai nak berpegang dengan kaul utama akhirnya menantakan satu kefasadatan yang besar maka itu tak digalakkan kita boleh berpindah kepada kaul-kaul yang lebih muda agar mengelakkan perkara atau masalah yang lebih besar berlaku. Jadi jangan kita bergaduh, jangan kita rasa kalau kita dah tahu tentang satu fatwa mutamat, orang lain tak amalkan fatwa itu, kita nak serang dia pula. Ha. Dia ada fatwa-fatwa yang masih lagi dipakai dalam masjid tapi yang, yang dan setengah-setengah fatwa itu berubah mengikut zaman. Berubah mengikut zaman. Ha, ada dua dua jenis hukum satu hukum yang mutaghayyur satu lagi yang ghairu mutaghayyur satu hukum yang berubah, satu hukum yang tidak berubah ikut zaman Contohnya macam hukum-hukum dalam sembahyang misalnya Itu tak berubahlah Ikut zaman macam mana pun tetap hukum dia sama Tetapi hukum-hukum dari segi mu'amalah, mu'asyarah ni Banyak yang berubah ikut zaman Zaman sekarang kita beli pakai kait kredit Beli melalui internet Apa hukum dia? Zaman dulu tak ada hukum dia Maka terpaksa di kiaskan, dirubah hukum dia Dan kita melakukan, ulama' melakukan kias-kias Supaya benda tu dapat diamalkan zaman sekarang masalah nikab dan sebagainya ha, nanti itu kan nanti ada perubahan-perubahan mengikut keadaan dan ikut adat dan sebagainya tapi <coughs> bukannya kita boleh ikut sukalah itu pun berpandukan kepada kaul-kaul yang telah dinyatakan oleh ulama dan ada syarat-syarat dia. Ha, jadi kita jangan taksub sangat dengan mazhab kita dan kita bila orang tengok orang lain tak amal, kan. kita baru tahu baru belajar mau tamat tengok orang lain tak amalkan kita nak serang orang tu nak kata nak bergaduh. Dia setiap orang ada dia punya keadaan di sendiri kemampuan di sendiri iman di sendiri tahap apa ni tahap dia punya ilmu dia sendiri ha. jadi kita belajar belajar dengan mengamalkan dengan menyampaikan dia berbeza ha. faham eh? insyaAllah dari sedikit demi sedikit nanti saya sampaikanlah. lah ha. sebab nanti bukan kita nak belajar ilmu saja kita nak belajar macam mana nak mengamalkan ilmu tu dan macam mana kita nak berhadapan dengan perkara-perkara masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu yang dah kita belajar eh aku tengok ustaz tu dia kata hukum dia ni tapi di sini tak buat ha, apa cerita ni ha, timbullah macam-macam nanti ha, nanti perlu faham siapa yang nanti belajar lepas tu di sini akan mengalami keadaan-keadaan yang tertentu dan dia fahamlah nanti ha, selain daripada ilmu pengalaman pun penting pengalaman pun penting ha, jadi dalam Islam ada rukhsah ada darurat, ada rukhsah ha, ada pilihan dan sebagainya Ya, bukan bererti Islam ni robot kan Faham eh? Cukup? Panjang lah <laughs> Dia kalau masuk bab ni memang panjang InsyaAllah saya sambung menghidupan Cukup eh? Jadi setakat tu untuk minggu ni InsyaAllah sambung pada minggu hadapan ha, Lagi satu tu tentang tafsir tu, tu. Ada yang cadangkan tafsir munir Wahbah zuhaili juz amma dan dia pun belum dicetak sepenuhnya lagi ada beberapa jilid saja yang dicetak antaranya juga sama dan saya rasa mungkin kot kita akan pakai tu tapi untuk minggu esok ni insyaallah saya akan sampaikanlah perkara-perkara yang penting dulu apa yang berkaitan dengan tafsir dan persediaan kita untuk mula belajar tafsir ni kita tak start lagi tapi boleh insyaallah boleh beli kot dia ada harga dia RM40 RM39 kalau kulit nipis RM49 kalau kulit keras banyak dijual di kedai-kedai buku agama. InsyaAllah ada Tafsir Munir. Ada diposkan dalam grup tu. Tafsir Munir oleh Wahbah Zuhaili. Ulama' besar Syria. Dan dia punya cara penyampaian dia dan diterjemahkan oleh panel ulama' Malaysia. Saya rasa sesuai untuk kita. Dan tafsir-tafsir yang lain yang dicadangkan tu saya tengok. Firiz Ziala Quran, Tafsir Terima kasih tu semua nanti dia... ...perlu kepada ilmu-ilmu yang tertentu nanti. Macam ini, kasihan itu kena perlu kepada pemahaman hadis. Pasal hadis itu dia tentang parawi-parawi hadis. hadis Tentang berkaitan dengan hadis yang untuk dipilih untuk nak Al-Quran ayat tu nanti masalah. Jadi, wabah Zahili ini dia dia, dia bagi mudah. Lah. Dan di situ juga dia beritahu sesuai untuk dia pelajari-pelajari sebulan golongan dan dia, dia dia bahagikan per per per lah. Mula mengenai tentang terjemahan dia nanti tentang apa ni ah, tafsir dia nanti tentang hukum-hukum okay. lah, dia tengok sini lah nanti belilah insyaAllah. Eh. saya nak tolong belikan taklah RM1.40 <laughs> insya-Allah konfem kita bagi dah semulih ha, tapi nanti saya akan ada lah penambahan-penambahan penam penam penam penam penam syarah dari saya sendiri yang hmm. saya rujuk pada kitab-kitab kitab yang lain dan juga tentang tajwid dan dan apa ni Perkenaan uh, makhras dan sebagainya Saya akan jelaskan juga lah InsyaAllah sebaik mungkin semampu saya lah InsyaAllah ya eh? ha. Jadi yang beli belilah Tak nak beli pun boleh dengar je ha. Harga pun <laughs> Boleh tahan juga tapi Untuk agama kan 40 ringgit tu Ya Allah apa dah sangat ha. Tapi yang mungkin yang student-student ni Saya faham lah ha. mungkin boleh lah cubalah pinjam dulu ke atau kongsi ke InsyaAllah insyaAllah jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala apa yang tidak baik itu keselamatan saya lah mudah-mudahan Allah ampunkan saya dan maafkan saya uh, tutup majlis kita dengan kafalulah majlis subhanallah bihamdika insyaAllah astagfirullah wa'alaik subhanallah wa'alaik wa'alaik wa'alaik wa'alaik wa'alaik wa'alaik wa'alaik wa'alaik wa'alaik wa'alaik wa'alaik wa'alaik